Salmul 216, de iubire și de preasăvire a Arhereului Cel Ceresc. Aleluia, slavă-ți, Arhereul Cel Ceresc, Cel care din sufletele și trupurile noastre, biserica ta, ai zidit. Aleluia, slavă-ți, Arhereul Cel Ceresc, Cel care din mințile și inimile noastre, Altar pentru Tatăl, Viserie pentru Duhul Sfânt, ai întocmit. Aleluia, slavă-ți, Arhereul Cel Ceresc, cel care să punem sufletele noastre jertfă ca niște miei învățat, Aleluia slavă ție, Arhereu cel ceresc, Cel care, icoana ta, cea vie în sufletele noastre, așezat. Aleluia slavă ție, Arhereu cel ceresc, Cel care ochii minții ne-ai deschis și tainele cele pecetei ne-ai dat. Aleluia slavă ție, Arhereu cel ceresc, Cel care, prin candela înțelepciunii și înțelegerii tale, ne Aleluia, slavă ție, Arhereu cel Ceresc, Cel care tămâia și smir rugăcinilor noastre, În minuni ale tale le schimbat. Aleluia, slavă ție, Arhereu cel Ceresc, Cel care haina de a nostru cu apă viei ai curățat. Aleluia, slavăție ție, Arhereu cel Ceresc, Cel care din noi, a împărăției tale, ai ridicat. Aleluia, slavă ție, Arhereu cel Ceresc, cel care, ca un arhereu în templul tău din inimile noastre, a intrat.